ان لله نحمده ونستعين ونعوذ بالله لا إله إلا الله وحدا وحده لا شريك لا وأشهد أن محمدًا عبده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 اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويخفر لكم غنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزاً معزيماً وعن تميم الدار رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ادينه ان شيحه ثلاثا قل لمن قال لله و ولرسوله ولائمه المسلمين وامتهن ترواه مسلم ورحمه الله وان سنن رد الله تعالى ان قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه متفق عليه زوایزت مندو حاضرینو مسلمانانو الله رب دې زب دې نو د خپل قبر او د خیرت فکر را نشوکی او د قبر او زمکادان او د محشر او قیامت د لپاره چې د مناسب تیاری ضرورت الله دې داوی توفیق موږ ته شول را کړي الایزت منذ جموع کا مل مکمل دین دے او تر قیامت پوری پورا پورا دجوان تیرول ترکیب اللہ د ژوند تیر لو ترتیب الله موږ او تاسول خوله د زندګی په هر کې قران او سنت زموږ استاسو راهنوایي کوي د چرتہ ژوندۍ په هر څوبه موږ او تاسو د قران او سنت د الله او د الله د رسول منه بد دې منلو په نتیجې کې کومه اوستا شو دنیا د سکون د خیر شي او دې منلو په سمراو نتیجې خبر والا زندګي او حالات را روان دي دابم الله درش کی ازموں د قیامت و رزبم پدی باندې خاستشی دمنا صبر سرماست سروان دی د قرانی حکیم او د نبی کریم له السلام دا حدیث او سی سولست ایا تیم مبارک کدا فرمای ایمان والو د الله نه اوری گئی وقولو قاولن شدیدا خبره ونا سمک وای بیجین سرواسی نو ور کی سوچ وکرو کا لوای کله چې تاسو په دې دوو صفاتو شوي یو تقوارا لا دین جبہ ਸੰبال شو د دې دوو صفاتو نه پس الله د بند سره یو واده دا کوي یصلح لكم اعمالکم ویساس دنیا خیرت بدوانه سمشی او دیمه ور پسې غټه خبره ست دا الله باستا ټول ګناهونه معافي بیا ور پسې وېچا چې دا الله او د الله د رسول تابعداریو کا فاره خبره کې په هر کار کې پناش تپاست کې کور نو تو دن نکې دو نو دې کامیاب شو په هلوې کامیابې سره اصل کې دې د مخ کې یسي بیا خلاصو ذکر کا مخ کې وې دا الله نوې علي جاي جب سمکې دادا الله له دا رسول او جب سمول سړي دادا الله رسول طاعت دلته ورتلوي کامیابوي وي اول دنیا و خیرت بدی پی سمشی او ولته دنیا او آخرت به دې پې سمشي او الله به ګناحونه معافي وګورپدوه خبرونه باندې زما عزت بندو زمونږ او تاسو دنیا او آخرت به شمېږي یو پای کې سشي به الله یا رضا دویم دا خپل جب سمول دی الله یا الله زمرد لوی ذاته او د زمرد لوی قوت او طاقت هاوندې چې ګورار شو تیری کیدا کافرم تیری هي تر دې چې شیطان وی ابلیسوند الله نه یری کی خدا شي یرا چې یری کدا شرزننینو نجات ومغوتا شلو ور رانه کی علامہ حافظ ابن تیمیہ رحم الله وئی دا الله هغه رب فایدہ ورکئی چې تا غیر دا الله حکم منل لته یار او دا الله هغه رب فایدہ ورکئی چې تی دا الله د نافرمانونو او ساتري غور کافرم غوار کافر دا الله دی یی کی شیطان دی یی دا چې وسو کې د دحریو نه علاوه چې هغه د عزت نه یارے ده الله هاغه یا رب مونږه تاسو ته نجات راکې چې مونږه د خپل رب حکم منلو تتیار کو او مونږه د خپل رب د فرمانو نه زموږ عزت مند او اسا ته رو وکړه الله یا رسول الله مسالې شریعت د شریفه قران شریف یاد به چې د جونې قرچ ازانو شو نو بس مارو نہ دکانو نہ خوراکو نہ سکو نہ هر سره مالکو ای بندي اوس چې سمره سوک تاخير کئ نو دم ردید الله په حکم چې نقصان راوړي الله يره دا نه بس اذان شو الله واي ایمان والو اغا نو دي ال صلاتي ميومل جمعه فشعو الی ذکر الله وذر البیع ای دی ایمان خوندانو چې د نجومی پر ازازا شو مدد الله کوو او عز و نسیت ترا متوجی شي انور بس لن دیم پرسی مدع الله رب العزه يركع على زعماء عزت مندوه زمو اوستا شټوله مسئله وسشي ټول مسئله به شي دا سي اواز دي جمعي خصوصيه ته جمعي له بير خصوصيت دي خو هر باندې چوي موز بس نور قارون اسفل دا موږ تفسيرینو دي کلی دا قارون بګورا مسلمانانم کئ کا کافرم کئ کا Tale شريعت دانو جي دکان مکو او کار مکوه او زمینداره م کووه در لوی کار کوه په چې عظام د واورېدون نو بیا د کار وخت نه دی و پهخوا صفو کې داسې خلکو چې تل داسې وجهته کړی نو چې بانک به واورې دی بس تللب او نو کووچا تکړه به روبه غرزولاو که کته پراته وبان کړو زرو جاتول نه یوز د تری د جاتولو د کتا کول وټهندره د چې اعظم زمای عزت مند او شکر د مسلمانۍ وای د الله او قانون منل ہوتا تاسو ګره بغاوت دي ته جهابر نه باندې د الله او د الله رسول نه منی او دیو حکمران د قران او سنت پر انا کې خبره دا غند مانی دي تاسو وای بغاوت خولي درجی د مسلمانې دی ایمان خبره سد الله حکم تسلیمول کم وخت چې حکم د مالک راضی امرل دی ته مسلمانې او قانون منل تا غره دی او مل جوړ شوی قانون چې د شریعت سره ټکراو مدان ری فنم نو له سورہ سورہ سزاګا نو سره سره بخیل کی مدخو زمون خالق او مالک یو قانون جوړ کړي مسلمانی وې د الله یو قانون منل شرازو پټي کی کار کوم دکان مې کولاو پړې گا کراله پکتار ولاړ دې خوبانږي وې اوس قانون د بر مالک څه د جیا پیدا کړي مال رزق راکړي زما ژوند عمرګه په لاس وکړې داغه کومځدا چې دوکان دکان تمنه وي مو شو کې به ناشخه کړه دیو جن د بازه سلف مبارک راغلی وایمه خلابه اوس په نط پرتاوه د لوهارای کار وکولو کولو په دې تو دوه مننه مخه لګي کړه asa kat pe wida shul chatkro us pa namakha la pratao de خو دی کې وی الله اکبر الله اکبر نا شاتن به شان او غرزوردا زمينه جوز خو یوزت کړه او گزار وړ را پریزه ځکه اوس قانون د مالک دارا غو وسو سره دی وجنن زوایز تهندو الله دې رحم وکي مون اعمالن د قانون ن بغاوت کړه او کوم غوغ چې بغاوت کړي د دنیا کې خیر پا کی پا کی پا کی دی او نه فزن کدل کې خیرستا او نه قبر کې او نه آخرت کې دې ته عملی بغاوت و یو ایمانی او قیدی بغاوت یې مرزه کافر کی, کی په خبر ازما که کنه عملی بغاوت باندې سړی فاسق فاجر او گنہگار جوړ شو مسلمان دې نو لن زمون جوان داسې عملی بغاوت غوته جوړ دې دا څوره امامان غریبانا نشي ار سړې چې په ځړي سوغو هغو چې جماعت لبرازي د قانون مطابق راغی کی د خپل له مطابق راغی قانون نه منلی شي وکنه پر څه سو بده یا په مشو د زما اجازه مند تر شو پور یا د ساتای چې موږ قانوني خونداون دي نه منلې اده د خپل نفس او د مرزای منل بو پرېخېني قوم کې دا الله او دا الله د رسول د منلو مادني راغلی ترغه زه حالات څلګينا زموږ په لافه او دا داندي زون خطرناک دي هغه ته یو پخپل خپل مرزا خانون منلو یو په داندي ته دته داندي بس قانون بدللی نه په خپل خوشحالي په خپل اختیار دا الله رب العزت الصبد دا حکم دی دا الله رب العزت زم عزت مندوش دا حکم دی نور الکریم دی آیات مبارکه کې فرمایې اے ایمان والو دا الله نه اوړيږئ માતા سلووی دا الله یا رسول أشهد الله ذم ذات ته چې کفار ته دی شیطان قران شریف کې سورانفال کې الله او شیطان و اندي اخاف الله زه د چا نه یریږم زه د الله نه یاریږم خو دشیطان چې یریږم په چېې خوښه دغه کوي که الله حکم مديته سرړیریږي خو د الله نه یاریږي خو چېې مرزی دغه کوي نو کومون هم دا چې زهووا د الله نه يریږم خو الله و راشه زه چې زما زه خوښشي را ځم به او الله رب العزت وای بنددا دا دغای ته جنت او د کامیابی د فارا زما عزت مندو د خپل نفس خبره منل به پر خود خپل نفس نه دا د شیطان نم زیات خطرناک ده د شیطان نم صد زیات خطرناک ده الله قران شریف کې ویو ام من خاف مقام ربي وَنَهَنَ النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى دَادَ عَرْشِ الْمَالِكِ دا فِسَلَرَا وَيَسُوقُ ذِى رَفْدِ كَيْ شَيْنَ وَيَرِيدُ چي اور سپ سر پرتادا زب سر تو رو برمن او خې ابلا واجزا دال مخل ودري او ځاني د نفس او د خواهش د تابدارینه او ساتلو نو روي کریم وای جنت د زيده او رسول په لړنو خبرو کیو رسول د رب نو يره دو چې د رب سره پیښو میکي او ځاني د نفس د خواهشات او ساتلو رب کریم وی فإن الجنة هی المعوى جنة دا غد پاتکی دو زیده می یو دا اللہ یرزمونگا استاسو دا نجات ذریع دا دیم زمائی زتمندوخ پله جب سبالون ازمونگ تولی مسئلی با دا اللہ دا, دا یر سر حل کی اے داوود فرماله مو خو څنډه خبرونه اوربنا د مسلمان دهان لزان خبرول چې خفاشي فکرمن شي دا ډېر ښه خبره ده په دې باندې ضروري دې پوهې مسلمانانو سره تکلیف دی ملک شرطه په کثار دی له ولاړ دي چت دیو شي تکلیف دې کنه دا بل شي تکلیف دې د د پ ته بلوش نه دی په کارې د خپلو لو نه دا نروخونه ډروله او کمون د چا پهلاسو تا دا شریت مسله ده نرخ دباره نه کمیږي دګ نه ډ دا د اسلامی حکوومو ځ مواري ده چې بعضې خلک حالات عامه امن عامه خرابول غواړي لکه داغه مخني وي کوي کو بیا هم د بادشاہ پلاشو کی دی یوشي نغ بڑا اولو د رونو مشت دي مالک شوکته الله رب عزت له کده مې دي مثال بتور یو ملک دی مدادا بادشاہ زمواري دا شیده دی خلق و ضروریات و تاغوری چی او شیده دی ضرورت نا سیوائی نا با نور و ملکون تلیجی کې سکی او سڑی دا شید خپل بال بال بچ ضرورت لی نه نکتل اخیراتو نا کئی ابال بچ نار دی دی الله په کو نیز مجرم د کدی ثوابو نا گھٹی تشریعت خدا حکم دی چې خیر خیراتو کا وبدع بمن تعولی و چې د چا مونته او بشپد به پر دې شروع دا غن وکا د صدقې او د نان نفقه شروع به چا نکه دا په موږ خپل پال بش فکر وکه نو خپل ملکي دیوشی ضرورت ته او یو سر اغاب باوجود د دین لیگنو دا خود اخپلا خپل رعیت ته مشکلات جوڑائی. د امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنو راغلی. او یو سر اگای اگای نبرالی طولی بیوارسته. نو عمر فاروق رضی اللہ عنو بی پابندو لگو لگو لیگر سرائشی تیوالی. دا مدینی دا بیزو خانوالا بسکئی. نو خلیفہ سرچی دا خلقو دا بیزیو د اوخ دا خوراک غمم میں ہے. را یې ته پوښښلای کولای آیته بيزه څه کوي او خو څه کې تاسوره د انسان فکر نشتا مې زموږ د دې ټول مسایل حل پڅ کې د اجازه پندو چې موږ د الله نه ویریو د قرآن شریف ویلي دا الله واده موږ او تاسو ته مسلمانان مؤمنان دی ویږي نه وي چې موږ د الله او د رسول خبرې منو يا رسول الله محمد عليه السلام لره واستم مشتا الله توجتمه پار که وي ويم يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ويصوب جد الله لا يريد نو ربی کریم دا هر مشکل نه دوتو لار بهر ته جوړ کی او ور سره زیاتی یو دا چې رزق باور کی دا غزه نشي د په خیال او ګمان کېني خبره سپورو ته دلته وروسته دې کنا سوي به زمو مشکلات فسحت نه دي دا رزق تنگی وو فسحت به دي وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا څوک چې د الله نه غوړي او د دې یاري تفصيل موارد یاره دی لو چې حکم یوم باندې یاره دی ته وې چې سنه ملي کړې به نه منشي یاره دی ته وې چې مانګ به جوړې وي ته اوس مخه نه فکر مندې اغنګ نه رضان مختر رسولي زبان کې ویل <سؤال> ته ووارو که دا بو کومه بو کوم نه ته ياري دي خو ته په وخره चले تاسو نو به وی او सागर در चले شو وی کنه بناوه ستاسو یوز ګته لګو نو کې ګته لګو راته کې ویچا ته را دي دا هغه ده بنده قانون دی کته اوس یو ګنته په څو ګته لګول نو ځان دې خطرې کې واشو لوک وا نه شوړو خانو کولو کارای په یی په مټ دین نه په یی کار باندې ګورې یو شریف چا مزدور دی او یو ورځ نا وخت راغله بل ورځ نا وخت راغله په دې مرز موله سوې وی دالار می غواله تا نو فژن په چې دراتلو سو وختې او د تلو سو وختې نو مونږه سره پیژنو حجومات تمو دراتلو وخت له پیجن دو د الله یا رځې له وي چې دا الله حکم او قانون له غوره نو وي سوچ چې دا الله نه وي رې نو د هر مشکل نه دا وټولار وغورځ الله یا ربام ځبايځت کولو خپل مانستو مسلمانانو نه ناسيو چې زوګور زماده بدن ته دی خپو سر مترخو پوري چې دا فدرنګ او ساته مرغ راضي الله سره به ملاوېږي نو دا جماع داشکلو صورت د دا دې لایق د دې سوال الله سره په خلکوو په سبب میدان د مشر کې رسول الله صلی الله علیه و سلم ولای او زوب د عقد شفاعت په تمه ذکر الله حبيب کې زموږ شفاعتونی کې مساله سره آیا مردو یلای ش... ویشي شیخ العدیس داکتور شیخ علیشان صحیب رحمت اللہ تعالی علیہ وسلم وی مدینہ مونو رکیو وی مجدینہ بین بار راواتو وی مانے وی کداب بکیو علی صحافرہ پاسی دلوی وی جدادہ سوک خلق لیت ندار اللہ یارده چکا ہوئے ایدی پلو یو سڑے حیادار سڑے دا پلار نم شرمی یو جا پلار ترسنگا بخلگو ابا رسول الله صلی الله وسلم سره سره څه لگا حسن بصری رحم الله به وی وای کزه پاک اداله کې او ما سکه نم نوې چې کمدلې در رسول الله صلی الله وسلم وسه شهید کړي حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ اما له حکم شوي چې جنت ولار شوي ځوبه جنت نه مطلب ਵਿਚار کوي ولي وی ما بدا الله در رسول سر سر دی سنگا میلاو لی سیوی تا غزدگی نیل غتم دی ٹولی کی وی چی بورا در مانو اسے شہید کھولو نو سباب اگور اللہ سر زمائی ذت مندو مخلقو سباب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سر مخلقو آیا دا زمان صورت دې قابل دے زمان دا لین دین زمان دا اخلاق زمان دا جبا نو آیات کی وئی ایمان والو اتق الله و قولوا قولا شديدا ده الله نو یریګی او سم خبره کوي دی خو لن سم خبره راو باشه نجکل الا الله یا رب رعنا او خلم سنبال شو ده رب وعده یصلح لكم امور استعص اعمال بدروس کی او اعمالو کی عموم د دو دنیا او دا خیرت طول تی مراد دی نا حلی علمو لکلی یسول لحل لکم اعمالو کم مانا دنیا و خیرت ټول به تسم کی مزمائی زت من دو دو سی زون دی کدا پا مو اتاسو کی جب سمی او جب سم بالی دل او د اللہ یرا دی سر بزمون تو لی خبری زمائی زت من ماستا سره باندې حدیث وی اول حدیث ز تميمي داري رضي الله تعالى عنه د پاول کي مسرانيو سو او د دې در ډېر رمضاپ ديو مي کي پورا دوی دې مناقب او فضائل ذکر دي ته په نه هم کال اسلام روړې ته الله زه حبيب ته مبارک ژوند مرک ته یو کال فاته له یو کال د ذو صحبت ته خدا شهبته ده سي بابرکات او کچاله یو ورځ نصیب شوي او که کال نصیب شوي ماره انسانانو نه ده سي انسان جوړ کړي چې دا سي مثال نمخ کې خلکو کتل او نبه رستو غوري د دې صحبت بابرکات دمر اثراتو لكسنا مله زي واخ د دنیا او جنور بے خل بولہ د دین یو جنون حاصلو بدا تم رلی جدید قدو صحابی کانا یحتم القران فی رکعتن په یو رکعت کې به قران ختمولو موږ تاسو ټول لمزان کې مولا غاړه نه چې کوئی نشو دی صحبت برکات یو رکعت کې به قران شریف ختمولو اکلا بی یو ایات طولش پوی جلد دے تا سیدمونگ پی غنبر علیہ السلام مکلی کلی یو ایات تمازفو تن تر سبارا خطوپو رویلے تا اللہ حبیب دا یو ایات وی او طولش پوی او جلد انتو عذبهم فا انہم عبادک و ان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم دا آیاتل کې وی صالح السلام بارک راغل تورز د قیامت به دی صالح السلام قوم مخله ولاڑی او الله وی صالح السلام مرا ولي اضا قوم دنیا کینداسي وینه ولتبم وی سلام محمد زکری صالح السلام او د دوی زمور عبادت کولو چې دارات دای ویلیو خبره سمره خطر راکړه ګنام کوي او پر نبی دروغ جوړي نل ایسه السلام الله را ولي چې ستاسو قوم خدا سي وي چې د طول مرستای عبادت او بندگی کړی نو دای وی چې دارا تږی ویلیو ما کوی دا ما دا سینې دی ویلی اګه ویلی ته خو الیمم به ذاته صدور ادا له مخې لري ولاردې ما ورته نی ویلی ان سوعربهم فإنه عبادك قورت ورغرزه عمد بندگان دی سوط پوش کوله علتان نشته یګر اٹھولې ورنګ تا کل قسم نه ایمان والے ورتا او کل سوګ تا پوشبو کی انت عربهم فانهم عبادك الہل عالمین کورته ورروزهم دی بندگان دی سوګ تا پوش کوله والا نشتا وان تغفر لهم او سفہی غتو شرک او کفر نکوهی وم شوق تا پوسوال نيشت وا انك انت العزيز الحكيم نبي كريم عليه السلام د ما څخه دا نظر دانګا پورې دای او یا تو جوړلې اته په قسم دې موږ تاسو ته د دانو اوراله دا سی پیغمبر په کتب ځای کې بلار مور نجاړی بچو د پاړه امغلا پیدا نیو ټولش په ځړل جبرئیل علیہ السلام ورتراغ مسلم شریف حدیث ته ابوذر رضی الله نورته قربان ته خو ما شوتن نترسبه کو ریف دیه و یا اے اللہ ما مدومت دفع رد شفاعت سوال کولو اے لا ہلال امین ما تد شفاعت وعدو کچاو حبیبا و ادمی د نرصرا چې د حشر په میدان کې دومت شفاعت وکې وېدا شفاعت بچات راسی وهي نائله لمن ما ثل يشرك بالله شيء ان وې زم ما شفاعت د هغه چا حق دی واغ چا ته برسېږي چې مرشو خو شېد الله سره شریک نه جوړ کړي نه مړې نه نو ته منېداري دې الله نه ہو د کله یو یا طولش پلسټو او یو شپه تهجدو نو د پاتشیو اې دازلی یو خلق و صفات او ریتاس نو زم رمضان لغوصو چی یو کال بیا و دنو شو سپوږی په خبربات یو شپه د تهجدو نا ثميمه داري رضی الله عنه د پاتشیو رزانته سزا ورکول یو خالو د دنشه ادا دندره لوی جلیلون قدر صحابي دي چې د دجال په خپل سترګو قاتل او سیکره د سفر ته لار او تجارت په سمندر کې دې کیشتهي جهاز هواګان او چپو په مخه کو او دواکې انا مخکی جمهور کې ذکر وشوي د د د جاعلو په زننجونو کې تړلی او عدن داسې د پووزونه کول تاوي چې هر کلې د د ده کلی دی تاته پووس چې نبی زمان سرګن شو ک به د ورته او را سرګم شوي داغ د خولی نم راتل د دي نبي په تابداره کې خیر دی. د دې راته الله په حبيبي او نبی رسول الله مسجد نبوی کې کینول صحابو ته وي ما ورته وواکیا چې کو له ایمان بالغیب خبره وا د پسترغه هغه څه کته دي چې ما درته وی د اعظم لري جلیل القدر صحابي دي کمینداری رب الله تعالی ہو۔ تم تاریخ لیکلی او یولے اولمله سړی چې مسجد نبوی کې دی هو بلکره وا سړی وا کور کې دی او بل وی کې د پکی او د بنه تنظیم کول دا خدای تر پدشیو کې دی کا تا خو بازه قسمت والا خلک وی مزاډه لوی جلیل القدر صحابیه اده په مدینه منوره کې وشي دوه میچکل <سؤال> عثمان رضی الله نو باغيان او شهید کو نو پس د مدینه منوره پرې خوشاله تعالی بیا تر اخر عمر پوري په شام کې وترلی چې د وفات شو دیوی مادر رسول الله صلی الله علیه وسلم نو لري زمګي علماء او لیک دی وې زمونږ ټول دین نشول پد یو حدیث کې و تاسو توڑو نبی آورو سیده توڑ دن نا چوڑ پا یو سات کی ازده که دا بخا خبر ای که نبی توڑ ورک زگدین و راویو سجده ایچا نوام و آیا دا اللہ حبیب دری پی ریو فرمائے الدینو النسیحتو دین صدا خیر خواہدہ امام نووی رحمه رحمه اللہ چی مشہور علم تیر شوی او د مسلم شریف مشهور شارح ده ده د ټول اسلام مدار پدی یو حدیث ده وی دین طول خیر خواهی ده نصحابه اکرام مورتوه لی من د چاہ ده پارا ده اللہ حبیب و خیر خواهی ده قال لله ده الله دطواره ايده الله په حق کې ز خير خواهي سم قصد دي ده الله په ذات به ایمان راړي صحيح کې د بدید الله په وحدانيت ده الله په صفات, صفات بے او اسماء کې وقوق موق نشي ټول صفات به منی ټول نومونه به منی او هغه کې به احوال خانکي دارنګي د الله د طرف خیر و فایده دا د الله په عبادت کې به نیت خالص وي چې زه دا قران ز د کوم د هم د جمعه جوړوم دی مستظم دا مادي کې څه مقصد دی د دې کې به خالص دچا رضا مقصد دی نو خالص نیت بسره د الله د طرف پا عبادتو کې خالص کړي اخول طاقت ب صرف کئ د الله په اوامر او منلوکي د الله د نواحيو نه بزان ساتلو نا ديته د الله باركي خير هواهي وي ادا الله د نعمتونو اقرار وکئ او دا غي شکر بادا کئ د الله غره په مون دور نه مذنه دي چله القران کی وئ وا ان نعمت الله لا تحصوها وکتا سود الله نعمتو نشمیر غوې نشمیر له نشي ورته لې نعمت دې جمع مسلمانان پیډه کړو کډاټول د دنیا زمونږ وې خول ایاذ بالله مسلمانان نه کافر نسخه وکول پدې چې ترې پټیشن وې نو پدی ټولو بانگلو بانگسو کل جسترگی پٹی شیئی نو دا پدی بانے شکر اچھیل الله مسلمانے اللہ خفل کورتا دی شکر نو دا اللہ بیش مارا دینی او دنیاوی نعمت لگی ادا یا نعمتی دی تولو لپاسا دے چی مونگی اوسر کریو مسلمانہ نے پیدا کریو الله دې دې کې ال عياذ بالله کا کافر وي نجستر کې پټه یې چې ته بثرو راځم ایمان دې چې د کافر سرګې پټي شي چې ته پې ادي اسلام د وژن موږ او تاسو دې سپتامه او ان له چا اومې دونه اگرت کینا پد دې څومره اومې ساتي الله دې دا اومې دونو زمو رب بندگان सुने کوي هغه ګناهګار چې په ګناوونو پکړل دي دوی ګرثم نه امید نشي قران کې الله وايي قل یا عبادي الذین اشرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله الله وايي حبيب او فرمایي چې رب کریم وایي ای زما بندگانو وی راکم بندگانیا د دا تقوا دار اولیا پیغمبران وینا غمی ادم تا چی پزان ډیر ظلم او زیاتی کړی اپ ایبونو گناهونو باندې ککړدی لا تقمتو من رحمت الله الله او ای زما در رحمت نشه امید نشئ مدین خیر فাহিدا او د شاده قره ليله هي اے الله د خیر فاهي نبي دی د دې خیر خوي او خير طول زمونږ په جولاي کې ورزيږي چې د الله په حق کې نصيحت سوي ایمان روان د الله عبادت د الله تعظیم د الله حکم منر په الله چې د سنن باندې کړیو زمای عزت مندو داغه نشکوري داغه نه ملي کې دري اگر دغه دنیا کې یو حکومت درعیت د اصلاح لپاره شقوانین جدا سی بکی دا سی ورکه نو که داغه مخالفت شروع نقصان ملای کی کنا تعالی حکومت یې بدیل رازا او په دې بل راځه اته وې دا پکې چا کړی هته ولټره روان شي مداری قانون نو منلو شوبل دیم په خطر کې واچولو د بلد جار سره د وینو سره د ملو بو کا د بندي او جوړ شوی حکم ده دا شله الله هغه حکم ده یاد دي شکل وارکه چیوی کیادا سره چی می کوا داغه پنافرمانې سور سوره زم عزت مندو نکسانات جوړي وہی کتابی ہی اسلام ټوله خیر خوahid د الله د کتاب اې د کتاب الله خیر خوایسته چې په و ایمان راړي د الله خیر نه په حق کتاب دې نه پښ بل کتاب دنیا ته نه راځي ادب وې د الله کلام دې دا د شاکلام دې دا د الله کلام دې دا د الله وحیدا عدای ایمان بند قران بارک راڑے دا ټول مخلوق د دې غنته د جوړو کتاب ناعجز دی کله ته تمام دنیا سر د دې عمر وسو د طاقت نه راجب شي د الله ز کتاب غنته کتاب د دې غنته او سورات د دې غنته روایت نشي جوړوله ادا قران وې کې کافور له اولي ایو دمون دموډرین سلمان او وقابل الحسن دا کتاب نه خاتمو لږیز د دې مخالفه کې بل جوړو دی چې تر دې محافظه وکړي دا کتاب یو ځکه غزنو کې نه دا د وړو وړو ماشومانو په شنو پروت دی هر خبرې نور زیادر څاره قران سینې پروت وړي وړي ماشومان دي لا بلوغ ته د دې داسه په دې ملک کې لکونه معشومانه دی او معشومان دي چې خبره نو ور دي او کتاب الله پسینا کې پروت ده دارنګې د کتاب خیر دام د دې تلاوت وکه د دې په وعده او وعید باندې تصدیق وکه د دې عجایبات به قبلې الله دې موږ تاسو خپل کتاب لکي نه چې د دې کلاوت حروف شته کو د دې معناش دکو اغه نظر چې قران مزدکو معنا مزدقا بیا په ایمان تلاوت کوي ته مشکي ودام ټول نصیحت نصیحت ته طالب پتہ لګي چې مال رب ما نس مطالبه کوي ورته هم ته معنا نو چې موږ ورخوانډره تاسو پته لري او ام نو پیو خو سترګو نه وخت پیږي نو کچې دې دا په دې په ويدم چې دیابله کا بهاله نو پديزان پيول په کار دی کندي پيول په کار اګورده اخل تقازام دادا کپيو کلی کیو سړې ده اروزانه تاسو له اردو او انګريزي کې بيان کوي تاسو ټولو نه ناش چيداسي نو کچا کي پوټه خپل نو يې ودا سوچه شوچي چې بې مياشره سړې لګيا ده پيو جو باقي امون ټول او غوډنی ولې نو دا خونځان پویول غوړیږي د دې سوی کنه دا شباب کنه ولې هغه ساس یو بچی څوک لذي تعالی بابا او امو ما خو ټول د کتاب کتابه را باندې فیادوی یاکو پتا دی یوټی کی تپوشو کو د یوټی کی پمانه منو پویې کتاب ولټول یاد ده یيمان سره وایږي نه که کده وځي جتاو به کتاب ټول یاد کړم خو اته خو بیتول د ورډو کتاب د سر مته راخره یاد کړي ازما بجینه غوډیو کار کې کی, کی ما نام نه ورځي نو پدی پوئغو خو دې کتاب د تعارفو نشو دې دی لوشو چې که بس د الله د طرف نه مونږ باندې ذلت کې رسویدہ کله بندګور دین تنګوري نو دې د الله د رحمت نشي بندګرانی کی په الله پس ته ایمان او پدین او قسم د دان سی پښېږي چې کله دین نه لری شي چې کوم خلاف بالکلیه د دین نه وی ته غیان ووای هکله وای غوانم دې ته غوانو بتر دي نو کزان زما عزت مندو څوک درنول غواړي دنیا او خیرت کې نو د درهېدو کتاب ورسته دې کتاب تا وا مونږه تاسو زما زتمندو مندو لږدې کی وولې رسولې دې مثله د الله د رسول خير خواهدا ایدا الله رسول ذ نبوت تشدید بکے خاتم النبین به منزله غمر نفسون بل نبی و رسول دنیا تن راضی کسو وای چی راضی یا بل نو ده د شوجا کفر خبر ادا دغه کتاب الله نه انکار وک دغه کتاب الله نه سنے د الله حبیب و خاتم النبین به منی دا غی اوامر با منه دا اللہ حبیب چه دا سن منی کریو بدین او منی کئی گو او دا اللہ دا رسول بانی دی ایمان او د خیرخواهی دا خبرم ده دا, دا زان نا بچونه د ټول طول دنیا نا وزیعت مینه چا سره او برا دا مینه کل تبعی رشی او مینه دو کسم ای کل اختیاری وی کل تبعی وی نو باجو العلماء لیکلي د امينه ک تبعیش غره او چته خبر او اختیاری بخا مخای اختیاری زته وي زما بچي داويو رسول الله داوي او ذ دو, دو محبتو مو مقابل رانا زما اوس مينګله او مور یو خبر کای او رسول الله صلی الله علیه وسلم زما دا خاندان او ټول قوم دا طول او دا ټول کلی یو سووي او د الله رسول بل سووي د دوه محبتونو مقابله راغلي مسجد اٹول ارطاوکي اٹونسكي ارطاوکي او یو الله را یو او د الله رسول را والي بږي دوی محبت ته نيته سول الله دې موږ او تاسو په وېکي معصومانه ثوي ور د معصومانو د الله د رسول یو مشهور خبر اغا وې د مونږ دی علماء دیوبند دیو د قابلی نو کشف ان هڅ سلا نن ته یو تیم ماشون اولی دیور ته وځه غوزم د بچو کسان شان بده او پالل بیا ورکه بچي ورته وای تعالی د حبیب قبر مبارکه او روزه ذکر کا په څو دن ته سره با خام سلامونه کوم استاسو کلی کې د زیسته کنه او ورته ویرسته خدا الله ذحيب قبر مبارکه او روزه داخشت دې بیا زو بعد دې مې ګوزم رنه کې ینه مې سې دي کې خدا الله ذحيب خير خوایي دان دا چې د ځم نه د ټول جهان نوازيات چا سره دا زده الله رسول صلى الله عليه وسلم سره او دک یو دموږ د شخو لوین دی आवाज د مو پیغمبر نا ټول پیغمبرانو له توت په منو چکه چا پامبیاو کلي یو نبی د نبوت او رسالت نه انکارو کو نعاب مسلمان نشي صاحب دې ولای ائمت المسلمین او دین صدا د ائمت المسلمین خیر خواهيدا او د مسلمانانو دینی مشران دي دی دنیاوي مشران دي دد خیرخواي دا ده چې په حق کې به دد خبره منې او کبلار پلارار دی که بایدشا دی چې د الله د غول خلاف خبره کوي د بیاس نه کې بیا به نه من د دد خیرخواي دا د چې حه خبره به منې او داې یو مسله د د شریت. بادشاہ مسلمان بے نو کو ظلم کئی زیادے کئی پا بازی گناہنو کا کر نو رعیت با خروج نکئی سو با نکئی خروج با نکئی بغاوت با نکئی بس ددد عبیدینی ددد عفیس کو فجور با برداش کئی دے شریعت مسئلہ دا چې چوئی چاہ دا بادشاہ نا سرگن کو فروکتو لکہ دنور پشانزلی نو دې خپل وس لوګو خروج دیو کې خو ګناه کفر نه دی کړي ا ګناه نه کوي نو دې ګناه دا وزن خروج ونه کوي د ګناه دا وزن خروج منه کوي دارنګ بادشاہ تا وې دار شاه نسيت شي شان مطابق یو سړی مخ خلق له نسيت کوي خپل پلار له نسيت کوي لار له په طریقه او پادپ کئ بادشاہ لمدا سلا د بادشاہ نصیحت وې په منبر نه غلک سو پاولماو کی ور رسیدې شي نو خیر هوا هې دې په نرمۍ د اخلاق او په دایره دی هغه پوي کی او د دې د پوي له دې ټولو نه بهتر دی لکه بادشاہ کپور شو نو د خیر ټولو لره شي اگر دې په ګډو ور د شر ټولو لره شي نو د مسللمین خیرخوام د چې د ته به په نرم سره خبره کې په نرم سره به خبره کې اخلاکو سره به خبره کې او عام متهم د عامو مسلمانانو خیرخوا بم لټ د عامو مسلمانانو خیرخوا بم لټ دا مسلمانانو خیرخوا سره. د مسلمانانو له بازارر د جبي د لاسو دا ټول بته بندې غیبت به نکي شغل به نکي دغه راکچرې پدې حدیث مونږه ملو پتا سره لوي کم شه د شو اوه وي د ټول مسلمانانو خیر خوا به کنده وله نکي نه چا به ځنګ نه مال لګي غلی حیا لګي غلی غیبت وین کې چغلي وین کې تہمت وبوینل کې اس پکاوې وین کې د تمام مسلمانانو خیرخواهی ولټه باور صحابه کرام اول عمل کون کیږي یو صحابي دی جریرت ابن عبدالله رضی الله انو او د جمهور صحبت منتفع علما و شپک بیاشتي دمرو است ایمان وروړي چې بس شپک میاږي پس د الله حبيب د دنیا نن الله تا پتولو کې کی خیستو دیتا بیوی یوسف و حازی الاما جدی امت یوسف ادنمر ادنگ و یسر جگود رئی دو و دور و دور سینوی راس نسو براباوار صحابو کی عجیب عجیب خلق تقبل پی غمبر د خدمت دا پار اللہ پی دا کلیو دا عباس رضی اللہ عنوی دمرا تیز آوازو چی پاعتن بیلہ کے باوری دیشو نلو سپکر بدا ذکارو کی اتميله کې د مدينا منورې د جلالمون او تاسو بوسي جباله سل اوس په هر کې منسکې ده د دین دی دی نبی رس هغه خندق کناستریم شروع کړو پته جباله شلاوي نو غابم لرزید نو یغې کې ودې غلامان او ګدي سرولي دی نه به و आवाज ورکو هوا هوا اتميله کې د عباس رضی الله نو شو او اس په بازي صحابه الله ده دا حبيب دشه چې اصل په منده نشو لالاد د کوله سلمت ابن الاكوع رضي الله نو عاصو دغه منده والي به تي مخکیشو بازي دایو صحابو چې اصل دختي نه ونیو نو اصل زامن شفلاصو له ده دا بازي داسی مټي وي توري و مر رضی الله نبی او صحابی د توري د صفات کې د ادature د مال او د غمیرو د مؤمنینو د رو له غلا وا چوارو نه راواړو لا ناغه توي د توره هده دوه د صفات قابلیت نه د عورت امیرو لومدين توره په مدار لګي او خپل متاخو منه نه درزلګي توره خو په متا توره وي د توري د دنیا اصلاح او د ذله سړی له ورکه په توري کوشش کړی راځي نو صحابه اکرام و جرید ابن عبدالله رضی اللہ عنو تنبیر سلام وصیت کړو چې دا هر مسلمان خیر خواهی بلٹے سنگی اپی امالو ایک ادیو ذر رو پی تاوا ادیو ذر رو پی دی چاہیو شیبان سیوا ورکے خو تر قیامت نوم پاتې شنو دا ذر رو پی خیری که دا نم پاتے کی دلی خریب دچانا اصا غستنو پا دریسا و پیسا لاؤ شوا چرید رضی اللہ عنو بس کیسه ختم شو ایک او کول دیورې نه د اس خدای معتز دینه ډیسکاری دا خو له کده پیږو شو او پیږه څنګه کې وي یو له رو نو په اتس څنګه ته اسوار اوسو په خطر خبره مخه وسو ديخه کو دې په درې ځای خبره خلاص ته جوړه ولي راстаўه اسه ما لذي درس او نصیوا ښکارې نو سیوا کولې سیوا کولې اتوسو له نچاور سوی اخو پدریسا و درکولتا خو سیواکولی دروسا و ناتو او درحمل و رسیدی ویما در حسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ سکھے بیعت میں کرے چیدہ ہر مسلمان بسکو خیر خواری بار تینزہ سوی سیوا ورکی خدا دے ننم در مخاری و مسلم شریف حدیث کی لکا دستوری پڑکی ننمونگ کدستلو شیچانا پشل واقش و والو او خو دے والو خوزان لذی د دغه ورثوی پدری شاوې در کول تاول سی واقول سی واقوله تو سولور رسیدي وی یو زلم دا لاس پا غلاس کی ہے او الله حبیب ورتوی والنصح لكل مسلمن د هر مسلمان د سکے خیرخواهی ولرته د الله دې زموږ استاد زوجندې دارا وې چې موږ د یو مسلمان خیر شو هر لها خیر دا د دین ته راول لاغه دنیاوی خیر لټوا داغ دا اخیرت خیر دا ما ایزت منده اللہ تواب حالا دی مونگ اتاس اللہ توفیق را کی گورا دا خبر شورو کڑی و اتاس ویدن واب لر ایدہ ایدہ اللہ یر ازرکی راولی مونگ خبر دین شورو کڑی و دا اللہ یر ازرکی را دا کسوکتی ہویا ری دو مسلح اللہ دا اللہ نکسوکی ری دو نو با رزق دروازې وبم کولا دا چا ویلی قران کې الله واي نو kuris د کم شو رو د دې ضرورت نشه تا دا څنګه کو چې موږ راواز او بادشاہ نه کندلیکو ګوندل کندلیکو نه غبره دی رازي کو رزق د چا په لاس شوکره شکر با رزق نو د بادشاہ په ناز او کې نه د پلار په لاس شوکره کده او دا رزق چې आले هغه رزق دې دا د نړۍ د نړۍ باندې په ژوند سره به ورکې دې رزق دې چاله اسو کې دې رزق دا الله رب دې زت خلاصو کې دې شکروا اسای چې د پنچا په خلاصو کې نه دې خدای رزق بډيريږي پس د الله پایرا د چې دا باندې یو یت د خپل مرضی مطابق جمعات تراځه و سمو ايمان ذاته یې ريږي او نه یې ريږي ستا مطلب راتل لیسو دو بج راتلل په کارو تهڅ بج رالی یو بج رالی ینی مرالی لګې چا سره غوت کې او غ در نودي چې ګور ته بجې به راېته نه بج راې په درې مرز بدی را ش که نه به دا شړي. باید د خشان دا دا دربار نه ځې او شلی شي. بیا د بره نه د قر او د غزت کې سلی. شوک به دژي مله وختې را ي چې لا زوجت کې به. او هرګوز له مختیراځای کړه هډیولو کې راولای جزا بندې موځما یو مالک شتامل یو قانون جوړ کړي هغه قانون د قران او سنت په شکل کې وي دا قانون به زمنم دی تبع عملم تیاروس کې تعالی قانون مؤمنولو نو هر څه به سشي ټول مسلې به الله د غيظه نه حل کی یا او رمایت کی راغلی دغا آیات مستہ سروان دیوئے چی صحابو یا ریدل اللہ ورطاہر سراکو لاو کل زمائزت بندو اللہ ازم بطول خاتمہ پہ ایمان کی یا رب کریم امونتا زمانوالدینو تا استازانو تا مڑو جو اندوتا حاضرین و غائبین و تواراو لگناہونا معاف کے دعاو غاڑا اکم زیکی مسلمانان پس پریشانو کی دی تکلیف کی دی الله د ټول امت بیماري پریشانې تکلیف لري الله زمونږ د مملکتو د اسلامي مملکو کې سکون راوړي راحت راوړي الله د خلکو بندگانو ضرورت د غیب او د خزانو نپوره کوي الله سمره اسلامي مملکو لري پټولو کې خیر او برکات راوړي او عافیت او سکون راوړي الله د حکمرانانو او درعیه او راعیف منسک د قران او سنت پر اڑا کی جوړ پیدا دا کی اتفاق و اتحاد پیدا کی رب دا ګنا د بی او د هر کس مبد امنو نه تخفل امن او امان سره او شته الله زما د دې حاضرین او غایبین او زما د ټول مسلمانانو دینی دنیوی حاجتونو تر سره کی ټول دینی دنیوی پرېشاني رب کریمه خطه کې عم ربی ماران دی کورون ہسپتالونو کې الله شفای کاملہ اجنور تورن شپکه الله د دو دوار جہالو د شر من لگو نو مو ساته الله موږ سره زموږ د اعمال او اخلاق او معاملې مکه د خپل لې رحم کرم او عصبو عملو کې ربانا تعالی فی دنیا حسنا و فی الاخره حسنا و کنا عذاب Thank you.